Sveriges Radio. Martin! Martin! Martin! Martin! Var är du? Vi går ett par hundra meter längs vägen men vi hittar ingenting. Inga spår, inte av någon bil, inte av något annat heller. Jag förstår ju att det var någon som vill med något- som leter efter mig som en fladdrande låga eller en ficklampa dold bakom träden som vinglar från sida till sida ett oförklarligt ljussken som jäckat människor i hundra år berättelserna och vittnesmålen är många om ett av Sveriges mest omskrivna mysterium ett mysterium som allt alltjämt pågår och så plötsligt slocknar ljuset jag ser in i ett vidöppet mörker som jag inte trodde fanns. Och jag bara... Jag minns att det susade i öronen. Jag, jag kände mig knäpp. Jag måste få veta, annars kommer jag bli galen. En otäck gammal skröna. En levande myt. En mörk skog. En fuktig myrmark. Och ett övergivet torp. En plats som återkommande besöks av någon-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 De flesta på Gotland känner till det oförklarliga ljusskenet vid Martebo myr, cirka 3 mil norr om Visby. En grusväg i skogen. På ena sidan ligger det fallfärdiga torpet. På den andra sidan myren. Om höstarna när mörkret är som mest kompakt och blåsten tar i är det vanligast att ljuset visar sig. Varje år kommer nya vittnesmål. Oskar är en av dem som en kall novemberkväll 2008- såg någonting som han i efterhand skulle ångra. Ja, allt har en naturlig förklaring, jag har alltid sagt. Jag har hört många historier om Martebo och var helt säker på att det var rykten- men Alex, min dotter då Vad var hon då? 17 år Hon var inne i en ålder då hon tyckte allt sånt var spännande Så hon övertalade mig att vi skulle åka dit Kul! Vadå? Ungås Oskar och dottern Alex kör längs den smala skogsvägen mot Myren den första snön ligger som ett vitt puder över landskapet. Himlen syns svagt mot den svarta skogen. Där inne bland träden skymtar ruinerna av det gamla torpet. Vi väntar och väntar. Och <går> Jag skruvar väl på mig och försöker skämta. Men um, Alex bara stirrar ut i mörkret. Kan <tryck> lång tid det här tar. De sitter där i den utkylda bilen och Oskar börjar tappa tålamodet. Man kan säga att det tar ljus år. Då kommer det. Ett starkt växande sken bakom dem. Ja, nu kommer en till bil hit. Vad? Men det hörs inget motorljud. Och när, um, när, när jag sakta vänder mig Vad i helvete? så blir jag helt bländad så att det svartnar för ögonen. Liksom. Jag, jag vågar knappt andas. Ljuset är borta. När de vänder sig om igen är vägen tom. Ja, det måste ju vara varit en bil. De tar med sig en ficklampa och går ur bilen. Okay. Det går ett par... Hundra meter längs vägen, men vi hittar ingenting. Inga spår, inte av någon bil, inte av något annat heller. Såg du? Bara? Då ser de det igen. Ett sken inne i skogen, i närheten av det gamla torpet. Som en fladdrande låga eller en ficklampa dold bakom träden som vinglar från sida till sida de som sett Martebo-ljuset beskriver det på lite olika sätt. Ett starkt sken bakifrån eller ett svagt rött sken i skogen som blir till ett gulvitt ljussken eller lysande klot som försvinner i tomma intet. Och så slår det lock för öronen. Sen rör sig ljuset mot, mot den gamla ladan som står bredvid ödetorpet där försvinner. Oskar och hans dotter står blickstilla i mörkret. Och det är svårt att förklara, men jag vet att det döljer sig något i skogen. Kom Alex, vi går. Kom. Vi sitter där, fryser Tar upp mobilerna, båda är urladdade Det är som ett jävla skämt liksom Det funkar inte Nej Men ljuset kan ju vara reflexer från, från Fåglar i solen Sluta pappa Jag hör hur dumt det låter Det får solen gick ner för två timmar sedan Är det din? Då? Funkar mobilen helt plötsligt? Hej hey, mamma. Okej, okay, vad? Hur länge då? Okej. Okay. Men, jag Ja, ja, okej, okay, okay, vi, vi, vi kommer såklart. Ja. Men mamma, du, jag och Alex är vid Martebo och... Och bilen startar inte. Ja, vi kommer, vi kommer så snart du kan. Okej, okay, hej, Vad då? Ehm... Um... Jag var farmor Min systers son hade försvunnit Han var sex år och, och hade varit borta i två timmar När mamma ringde De ville att vi skulle ansluta oss Till skallgången Men där sitter de I en bil som inte startar Det är bäckmörkt Blåsten tar i Det är ingen fara Alex Vi Titta. Vadå något borta vid torpet. Nej, sluta. Det är ingen fara, Alex. Du vet, det finns äh, vilt äh, rådjur. Jag vill inte oroa, Alex, men jag var helt säker på att någon i att tog oss. En gestalt i, i mörkret borta vid torpet. Eller hade vi blivit galna? Knutstorp så heter det gamla ödetorpet som stått i skogen in till myren i hundratals år. Och det finns en som vet mer än andra om den mystiska platsen. Anna Gemts. Hon bodde i Knutstorp som barn. Jag brukar säga att jag är kompis med det. Lyset. Man såg det ju ofta. Annas föräldrar såg ljuset första gången när de flyttade till Knutstorp 1922- de trodde att det var någon som var ute och gick med en lykta och ropade. Men ljuset försvann in i skogen. De gick efter, men fann inga fotspår. Sen dess ville de inte prata om det. Åh, ja, man vann sig lyse. Även om det just när det visar sig. Man blir till mods. Jag förstår ju att det vill med någonting- det kändes bara att det, det letade efter mig. Så var det. Anna minns särskilt en kväll när hon och hennes bror var ute och gick med sin mamma. Vi hade varit på juniormöjte och mor kom och mått oss. Rätt som det var så fick vi se våra skogar på vägen framför oss. Hon är ungar på er nu? Ser ni att det kommer en cykel? Vi flyttade på oss, men när vi vände oss om, då såg vi ett starkt lysande klot som darrade och försvann in i skogen. Lite större än jordgloben som vi hade hemma i storstugan. Och så är det det ljudet. Som om. Nej, det är svårt att förklara Vi stod och tittade ut i den mörka skogen Mår blev ond. Skynd dig! Skynd dig, unga! Kom! Begripa ni inte! Ni får inte titta efter det! Då gjorde min bror något konstigt. Han lyssnade inte på mor utan började gå in i skogen efter lyset. Nej! Mår blev vansinnig och sprang efter och drog ut honom på vägen. Vad tar du det till? Är du helt från vettets Efteråt fick vi stryk båda två och det hände inte ofta. Jag förstår ju att mor och far var rädda för någonting. Jag sa att det skulle hända oss någonting och så var de rädda för vad folk skulle tro. Mor sa alltid Berätt aldrig om lyset för någon. Lov mig det, ungar. Folk kommer att tro att det är något fel på oss. Anna och hennes bror fick lova sin mamma att akta sig för ljuset och aldrig mer gå nära. Lov mig det! Men några kvällar senare, när Annas bror är ute för att hämta ved, kommer han inte in igen. Jag minns att jag gret och var tvungen att stanna inne. Det var hemskt. Mor och far var ute och letade. Jag har dem råpet. Jag somnade väl till slut drömd om mörke varelser i skogen och vaknade plötsligt av att jag hörde upprörde röstar i fasten. Annas bror återfanns i gryningen Hon vet inte om han kom tillbaka själv eller blev hittad i skogen På den tiden talade man ju inte om någonting för barn Vi talade aldrig om det som hade hänt inte om min brors blåmärken eller att han luktade rök. Jag försökte fråga han när vi var ensamma. Men han mindes inte, sa han bara. Och den där rådnaden på kinden, den satt kvar bra länge. Efter den natten blev deras föräldrar ännu mer vaksamma när ljuset visade sig. Och Anna förstod att det var något som de dolde för barnen. Förut fanns en grind framför Torpe, och ljuset kunde någon gång komma fram så långt så det var framme vid grinden. Då minns jag att mor alltid fick panik och ville att vi ungar skulle gå undan. Och så ropade hon ut i morgkret I väg med dig knut! Vem är knut? När vi frågade vem knut var så sa de bara Må knut vila i frid. Ungar, ni ska inte grev i gammelt, sa mor alltid. Och nog var det nog visst mellan lyset och oss barn. Inte jag få allt i världen vilja ha gått till Knutstorp med mina barn. Det var ju tur att de kunde flytta sen, mor och far. hans föräldrar var rädda för. Varför ska man inte ha med sig barn till Ödetorpet vid Martebo Myhr? Och vem är den där Knut? Enligt sägnen hette han Knut Stare, var skogshuggare och bodde i Knutstorp i slutet av 1800-talet. Titta pappa. Oj, hur den? En höstkväll är han och hans sexåriga son ensamma hemma. Vem är det här, en ny gubbe? Det är du. Ja, vad hemskt fint. Du åkte ju inte, Martin. Men så kommer så här det Han får besök av några främmande gäster. Kom igen. Välkomna. De skålar och dricker. Martin, Martin. Ta fram ditt stål. Jävlar, stajar. Stajar Knut Stare somnar När han vaknar morgonen efter Är alla borta Även Martin. hans son Martin <skratt> Martin, varför är du Martin Ja sen det så har han letat efter sitt barn det är vad jag tror. Martin. Ända in i döden går han och letar. Martin. Vi har ofta pratat om ljuset, Jag och min bror. När vi blev äldre. Martin. Och om det där ljudet. Martin. Det låter inte som det kommer från den värld. Och nu verkar jag väl tråkig, Men Martin. både min bror och jag har det ibland någonting annat. Som om någon skrek väldigt tyst Martin Martin Genom åren har det gjorts mängder av efterforskningar kring myren teorierna om var ljuset kan komma ifrån är många Erblås klotblickstar ljus från bilar på långt håll Ljus från främmande farkoster, elektriska signaler från rymden, kontaktförsök från osarliga själar, sumpgas som tränger upp i jorden och självan För Oscar kom upplevelsen den där höstkvällen 2008 att sätta djupa spår. Då när han och dottern Alex såg ljuset för första gången. Jag vet inte hur länge vi satt i bilen och väntade på bärningshjälp. Men när vi väl kom fram till min systers hus- då hade pojken hittats. Han var ju oskadd, och hade bara gått vilsam. Då. Men Oskar kan inte släppa vad han varit med om. Han återvände till Marti Bomyr för att försöka få svar på sina frågor. Jag blev ju som besatt sen. Jag har aldrig tidigare varit med om någonting som inte går att förklara- så jag vill gett mig fan på att försöka förklara det oförklarliga här. Inte minst för Alex skull. Hon blev ju livrädd. Sen dess har Oskar åkt till Myren många gånger. Ibland visar sig ljuset, ibland inte. Jag har åkt dit själv, utan Alex. Upplevelsen har aldrig varit så stark som första gången- med åren blev jag faktiskt mer och mer övertygad om att det finns en naturlig förklaring. Och jag tänker att, vi, att våra mänskliga sinnen spelar oss spratt ibland. Framförallt när vi blir rädda. Efter grundliga efterforskningar kom Oskar fram till att ljuset i de flesta fall måste komma från en strålkastare på bilar som syns på långt håll. Vägen är spikrak och svänger sedan av. Jag blev helt säker på att det rörde sig av en synvilla. Jag menar på avstånd smälter ju två billjus ihop. Vägen är gropig. Vilket gör att det ser ut som ljuset vinglar. Magnetiska kraftfält kan ju göra så att mobiler laddar ur. Och Den här skrönen ger inte så mycket för det är inte ens fastställt- att Knut Stare bodde i torpet. Folk pratar väldigt mycket. Men på ett födelsedagsfirande hemma hos några grannar- Kommer ljuset på tal? Jag nämnde att min systerson hade försvunnit samma kväll som vi såg ljuset. Och det var så konstigt för det var flera där som hade liknande historier. Berättelserna om vilka hemskheter som kan hända i samband med Martebo-ljuset är många. Inte bara just den, den platsen, men liksom i samband. När en man börjar prata om att Martebo myr i en landningsplatsförvarelser från ö, utomjordiska liksom och försöker röva bort barnet, spöj, såklart men nej det blir bara för mycket då kom han och sa kom ska ni få se mannen tar med sig Oskar ut till kyrkogården i närheten där en gammal gravsten mossan gör att det är svårt att läsa inskriptionen vi ser bara att det står Stare. Årtalen börjar på 18. Den stackars pojken vilar inte här, säger man. Och så berättar han att graven troligtvis är Knut Stares familjegrav. Men att hans försvunna barn har aldrig återfunnits. Enligt sögnen började Knut störe dricka mer och mer- och dog ensam i skogen en kall natt- några år efter att hans son försvann. Luktade det rök om din systers son? Mannen som visar gravstenen frågade mig det. Jag blev helt kall. Luktade rök- hur mycket syrran frågade så sa han bara... Jag har gått och gått i skogen, ingenting annat. Men han luktade rök, förstår du? Det gjorde allt. Ljusfenomen, som det är Martebo, är kända på många håll i världen- och har gett upphov till mängder av myter. De kallas ghostlights, spökljus- och skiljer sig från andra UFO-fenomen- då de är kopplade till en specifik plats- Ofta träskmarker och skogar. Beskrivningarna av ljuset liknar varandra. De flesta vittnesmål har även hört metalliska ljud eller berättar att det slår lock för öronen. Bilar som inte startar och mobiler som laddar ur förekommer också. Det var inte förrän på sin dottsbet när han var 86 år som min bror berättade om den där natten i skogen. Natten när han var borte. Anna, jag pratade med någon, sa han. Jag är så, så bländad av lyckan. Jag såg inte någonting. Vad då för lykte? Lyckan som. Lyckan som, som de hade. Var de fler? Jag vet inte. Det är jag som. förstår inte rösterna. Jag sprang. Jag sprang, alla Så jag kom, kom tillbaka till er. Alltså sa han att det kan hända bara ha varit i hans huvud. Kanske drömde han, har jag tänkt. Och det är väl inte allt som går att begripa. Det finns väl egentligen inte så mycket att begripa i livet. Vissa saker bara är som de är. Anna ger inte mycket för vetenskapliga förklaringar till ljusskenet- som den om billjus- det här var ju innan det fanns många bilar på Gotland. Och det är för starkt för att komma från cykellyktor. Och det går inte att cykla in bland träden. Nej, det är ett ljus som inte har hit. Det har inte till den här världen. Så många andra var Annas bror osäker på om det han upplevt var på riktigt. Och få har vågat eller lyckats komma nära ljuset. När Oskar, en sen kväll förra hösten, åkte till Martibor Myr igen- anade han inte att han då skulle komma närmare ljuset än någon annan. Oktobervinden blåser. Himlen är stjärnklar. Efter att jag blivit visad den där gravstenen- jag höll på att grubbla sönder, liksom, och... Jag försökte övertyga mig om att gåtan var löst Så jag åkte dit för att försöka fota synbilden som uppstår Oscar hade varit vid Myren många kvällar utan att se något Och har nästan gett upp När han ser ett sken fladdra mellan träden Ljuset rör sig inte bort mot torpet som det brukar för att sen försvinna utan ljuset stannar plötsligt framför mig. Och det riktas rakt mot mig. Oscar blir bländad och ser ingenting. Bara att ljuset blir större och större. Jag förstår att det kommer närmare och står helt paralyserad på grusvägen. Och så plötsligt slocknar ljuset. Helt tvärtom. Jag ser in i ett vidöppet mörker som jag inte trodde fanns. Ja, jag kan inte beskriva det bättre än så. Mörkret bakom träden döljer något. Oskar står öga mot öga med något, eller någon. Inne i den täta granskogen.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 Näsan som av stark rök Jag måste ha trillat Eller svimmat eller drömt Eller jag vet fan Ingenting, jag vet inte vad jag ska tro Han minns inte hur han kom hem från Martegomyr den kvällen. Det var inte med sin bil. Den gråa open stod kvar på grusvägen. Det låter helt sjukt men jag gick tre mil genom skogen. Jag minns inte om det var för bilen inte startade. eller Jag var helt borta. Som om jag tappat mitt förnuft. Ibland tänker jag att det var någon som hjälpte mig hem. Oskar har inte varit vid Martbo Myr sedan den där oktobernatten. Hans pappa fick hämta bilen dagen efter. Men människor fortsätter att besöka den mystiska platsen och i folktron lever berättelserna vidare. För frågetecknen kring ghostlights är lika över världen. Liksom svårigheterna att besvara dem Du har hört Ufo-podden i P3, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten, en produktion av Sveriges Radiodrama. I rollerna Alexej Manvelov, Nicole Falciani, Ingrid Valgren, Tommy Valgren, Jörgen Lötgård, Karin Westholm, Ida Westholm, Liv Westholm.